Навіть комбата Чумаченка офіцери ведуть попід руки без кашкета. Він зовсім сивий. А когось несуть у плащ палаці, а комусь уже копають край шляху могилу. І Шовкун іде з забентованою головою. Що ж це таке? Шовкун, помітивши мінометників, швидко пішов їм назустріч, наближався подзенькуючи медалями. Забрисканими ясною, ще свіжою кров'ю. Маковеєві стало невимовно страшно. Очі шовкуна були повні сліз. На цьому урвалося останнє здорове враження Маковея. Далі все пішло йому кошмарною круговертю. Пролітали в свідомості тільки окремі, хворобливі, яскраві уламки навколишнього. Одразу світ сповнився чадом, як величезна душогубка. Наряди й трофейній палаці автоматники несли Ясногорську. Він їй вистрелив і задеревав спину, коли вона перев'язувала нашого комбата двома розривними підряд. Хто він? Чому з-за дерева? «Чому в спину?» — гарячково думав телефоніст, слухаючи бентежний гомін довкола себе, кудись поспішаючись товаришами, плутаючись у полеглій міцній траві. Безвітряна, безповітряна спека душила його, нещувся, як опинився в тісному натовпі і, ступаючи нога в ногу з іншими, Мовчки побрів за палаткою. З кожним кроком провалювався в задушливу трясовину, Чадіючи і затерпаючи весь. А перед ним, поміж солдатськими, Пропотілими спинами, Ритмічно пливла піднята палатка, Пропливала в туманну безвість Крізь нескінчений чад, Крізь іржання коней, Крізь команди, що вже лунали десь на узліссях, ніби нічого й не сталося. А на палаці лежить горілець якась незнайома Маковеєві дівчина, розпатлена, спокійна, в порваних вінках, в зім'ятих погонах. Не вона. Плеве і плеве, гойдаючись, мов, на туманних хвилях. Голова без силу хилиться на бік, а чиясь рука загоріла, подряпана до крові, час від часу поправляє її. Хто це? Чия це там загоріла рука з розбитим компасом на зап'ясті? Лейтенант Черниш? Простоволосий, згорблений, опережений навхрест через усю спину припотілими Ременями. Бреде поруч палатки, раз у раз спотикаючись, виставивши назад гострі витерті ліфті, немов штовхає перед собою щось каторжно важке. Ні, це таки вона лежить, розкинувшись втомлено і незручно, у вінках, які забула зняти перед боєм. Немає вінків, немає цвіту. Саме лише бадилля, обшурхане, Прикипіли на грудях кров'ю. Лежить, як жива, неймовірно біла, неймовірно спокійна. Дивиться на Маковеє здивованим, нерухомим, раз назавжди зупиненим поглядом. Осьось врухнуться на півростулені вуста, Оживуть в тонкій посмішці. А рука потягнеться, щоб підвестись. Підведись. Посміхнись. Дихни. Навізьми моєї сили, моєї крові, мого повітря. Сльози текли по щоках маковея. Перейшли автостраду, Побрили маками зупинились на схилі долини край шляху. Яма була вже готова. Біля неї покриті палатками лежали в ряд усі загиблі в цьому бою. Ясногорську поклали поруч з ними і теж прикрили палаткою до самих очей. Похоронна команда обчищала сиру землю з лопат і їх скрегіт пронизав маковея вогнем. Хлопець, мов би, тільки зараз збагнув до кінця Все, що сталося. Яма, яма! Жахом відсахнувся від неї, Кинувся геть, відбіг скілька кроків, Впав обличчям у столочену високу траву. Давши собі волю, захлипав, Заридав, ховаючи лице, у зеленій столочині пасма, Що були дивовижно схожі на дівочі розпущені коси-косички. Навіщо? Навіщо це сталося? Навіщо він вистрелив її у спину двома розривними підряд? І хто цей він? І де він зараз? Чи впіймали його? Чи знищили Маковею, візьми мене на руки та неси по білому світу. Пронеси скрізь, де вже немає воїн, де їх ніколи не буде, де гремить музика волі. А може він той, що стріляв, зараз ще десь бродить лісами, підкрадається потай до золотих міст, з ненавістю наслухає радісний гомін народів. Маковею, зроби ради мене те, зроби ради мене оте. Встань, то я все зроблю. Живи, то я все зумію. Розшукай того, що стріляв із-за дерева. Покарай, засуди його, Страть. Тоді я вживу, і прийду до тебе, і скрізь буду твоєю супутницею. Маковея підняв на ноги трикратний салют, яким полк проводжав у братську могилу Ясногорську та її товаришів. Вже було сказано прощальне слово, вже люди розбігалися по своїх місцях, виконуючи команди, збираючись знову в дорогу. Он пробіг, розчервонівшись сагайда. Он пробіг, нахилившись черниш, Незграбно тикаючи пістолетом в кобуру І щоразу мимо. Край шляху серед палаючих маків Зостався свіжий горбик землі З маленьким гранчастим обаліском П'ятикутна зірка вінчала його. Вухка могила парувала. Дихала з-під побелізка тремтливим прозорим маревом. Велике сонце, яке нагрівало в цей день далеку трансільванську сопку, гріло своїм щедрим промінням і цю пірамідку свіжої, пакої чорноземлі, виросло край шляху на відстані гарматного пострілу від Праги. Станеться так: надвечір прийдуть на бойовище чехи і чешки з довколишніх сіл. Знайдуть братську могилу загиблих, Ретельно обкладуть її червоними маками. Всю ніч стоятимуть над нею в німій присязі З запаленими свічками в руках. І все, що передумають чеські дівчата В цю травневу ніч, Вже не забудуть вони ніколи. Квіти на могилі не всохнуть від спеки, Замінювані кимось щодня, вони будуть завжди живі. А ще пізніше. в історії полку під датою 9 травня 1945 року, з'явиться лаконічний запис. Бій у долині червоних маків. Команда шикуватись вивела Маковея з важкого забуття. Він одразу згадав, що в нього є автомат що в нього є кінь з кличкою Мудрий, що десь на возі лежать його апарати і клубки червоного кабеля. Де ж Мудрий? Мудрого йому підвів Роман Блаженко. Сам поправив сідло, сам підтяг попругу. Вже коли полк рушив своїм попереднім звичним ладом, поруч з Маковеєм опинився Черниш. Потемнілий, зарослий, не молодий як раніше, а якось одразу, наче постарілий. Весь мов худе, смагляве, м'язисте пасмо. Міцно, ніби назавжди стиснуті губи. Сухий антрацитовий блиск в запалих очах. Голова опущена на груди, плечі гостро підняті, наче лежать за ними втомлено складені крила. З кілометрів їхали мовчки, коліно в коліно. І навіть це суворе мовчання зближувало їх. Потім якось, наче ненароком, переглянулись розв'ятреними, скорботними очима. «Маковею, це ти поруч мене?» «Це я, лейтенант. Ти любив її?» «Так». І обом раптом стало зрозуміло, що відтепер... Вони будуть доволі близькі й дорогі один до одному, ще ближчі й дорожчі, ніж раніш, не замінимі ніким. Всю дорогу їх бачили поруч. В першому ж селі, що його проходив полк після бою, мінометники впізнали Шуреного коня. Він стояв на майдані серед гучномовців, високо піднявши голову, оточений чехами і чешками. Збрую на ньому. Була в порядку. Сідло на місці. Радісні, галасливі, як пташенята, діти юрмилися довкола коня, невперебіг хапалися за стремена, просили батьків, щоб посадили в сідло. Дорослі висаджували їх по черзі. Щохвилини в сідлі з'являвся, щасливо озираючись навкруги якийсь новий білоголовий вершник або юна хоробра вершниця. Весь сонячний Майдан лящав дитячим дзвінким щебетанням. Тим часом віковий бастіон слов'янства на Заході, чеська красуня, столиця, вирувала радісною повінню свята. Злата Прага. В цей день вона була справді золотою, наче всі попередні весни. Викрадені в неї окупантами, зараз повернулися їй потрійною своєю дзвінкістю, розкішу сонця, повновладдям музики. Людськими шумливими ріками затопились праські сади, вулиці, майдани. Урочисто вишикувалась проспектами зелена варта каштанів, почесна варта весни. З краю у край квітує Вацлавське намєстя. Цей праський хрещатик, прапори, музика, пісні. Стоїть на Сторомецькому майдані, вкарбований у віки Ян Гус, оглядає свій старовинний град. Ще ніколи цей Слов'янський град не був таким молодим та соняшним, ще ніколи такий щасливий гомін не клекотів тут від краю. До краю. Стоять на Карловім мосту Гігантські скульптурні постаті, Суворі святі воїни Дивляться на яскраво прикрашені набережні, На спокійні води синієї Вултави. В цей день Вултава не тмариться жодною хмаркою, Бо не тмариться небо над нею. Радіє мала страна, вже не падає тінь на злату улічку, вузьку та покручну пристань середньовічних мрійників-алхіміків. Сьогодні вона стала справді золотою не у мріях, а на яву. Сьогодні вона вся купається в сонці і радість бурхає тут такими ж гарячими хвилями, як і на широких працьких майданах, на залитих сонцем проспектах. Стоять на вулицях до самих передмість десятки тисяч пражан, ще змарнілих від хронічного недоїдання, бурхливо сп'янілих від чистого повітря волі. Хіба не про цей день мріяли вони по концтаборах, по вогких підземеллях?